Pomaly končí nekonečná zima, aspoň ja mám dojem, že bola nekonečná a teším sa, že prichádza jar a snil dlhšie a slnečné dni. V tomto období si každoročne 8. marca pripomíname Medzinárodný deň žien. Je to medzinárodne uznávaný sviatok stanovený OSN k výročiu štrajku Newyorských Yorkských krajčírok v roku 1908. Česko Slovensku sa začal oslavovať v roku 1921. Prečo si vlastne Deň žien pripomíname? Upozorňujeme na postavenie žien v spoločnosti, ktoré bolo v minulosti často podradné a bohužiaľ v niektorých krajinách tento stav pretrváva dodnes. Vieme, že to nie je v súlade s Božím slovom a Božím stvoriteľským zámerom. Veď už na začiatku Biblie v prvej knihe Môžišovej čítame verše o rovnosti muža a ženy. Hospodín Boh stvárnil človeka z prachu zeme a vdýchol mu do nozdier dých života. Tak sa človek stal živou bytosťou. Potom riekol hospodín Boh, nie je dobré človeku byť o samote. Dá mu pomoc, ktorá mu bude roveň. A tak stvoril ženu, ako rovnocenú bytosť, rovnoprávnu s mužom, ale nie nerovnakú. Akákoľvek nerovnosť medzi mužom a ženou by bola úplným popretím Božieho zámeru. Pomínam si, ako na elektrofakulte hneď počas prvej hodiny matematiky pani Riečanová vyvolala kolegu Bena z Palestíny k tabuli a on pobúrený vykrikol, že čo si to dovoluje, ženská predsa nie je človek. Je smutné, že v mnohých krajinách sveta, kde dominuje islám, je aj takýto podcenujúci pohľad na ženu dominantný. Preto je potrebné zdôrazňovať, že islam do Európy nepatrí a práve preto je potrebné pripomínať si Medzinárodný deň žiel nie ako relikt bolševickej minulosti, ale ako prirodzený prejav našej mužskej úcty k svojim ženám, matkám, babičkám, sestrám, dcerám, vnučkám, priateľkám, kolegyňam. Na rozdiel od nás mužov dostala žena od Pána Boha odlišné vlastnosti, nežnosť, spanilosť, jemnú krásu a aj schopnosť utlmovať našu horkokrvnosť a temperamentnosť. Od prírody má byť muž mužný, ako prírodzený ochranca ženy, a žena nech je ženská, tak ako sa o nej hovorí v knihe prísloví. Spanilosť je klam a krása je márnosť, ale žena, ktorá sa bojí hospodina, zaslúhuje si pochvalu. Ta prvá časť príslovia pripomína a iste platí aj na útlesne žienky, ktoré už rastu v mojej záhrade a sú to práve tie prvé kvietky, ktorými môžeme počišiť naše najmilšie. Na adresu súce ženy je v prísloviach aj tento text. Kto nájde súcu ženu? Jej hodnota Vysoko je nad korále. Srdce jej muža jej dôveruje a zisk mu nebude chýbať. Robí mu dobre a nie zle po všetky dni svojho života. Hrabrú ženu najte O mnoho viac než je cennejšia. Srdce jej muža jej dôveruje. Prínaša dobro do jeho života. Po všetkých dni sa stará o jeho šťastie i Je korunou krásy pre manžela sila a o jeho divo. na perách má láskavé slova Pracuje svojimi rukami. Ani v noci jej svieca nehasne. S úsmevom víta každý nový deň. Z srdca prúdia slova múdre. Pasa na sílu dlhý s láskou otvára, Manžela, deti už spolu chvália. Nohé, ženy to zvládli statočne, no ty si. klamlivý krása prcháva, žena, ktorá žije v bázni pred pánom bude chválená plovab je klamlivý krása prcháva, žena, ktorá žije v bázni pred pánom bude chválená prechava ktorá žije v tasi predpavano bude Sila žien spočíva v ich často neviditeľnej vytrvalosti a schopnosti čeliť každodenným výzvam. Mnohé ženy zvládajú plniť viacero rolí, rolu matky, manželky, Starajúcej sa o rodinu, o domácnosť, o svoj kariérny rást. Dokážu sklbiť pracovný a rodinný život s úsmevom, aj keď to nie je vždy ľahké. Sú oporou pre rodinu, držia pohromade, podporujú svojich blízkych, starajú sa o detí a rodičov a vytvárajú duševnú pohodu svojim najbližším. Trpezlivo a s odhodlaním sa dokážu popasovať s finančnými problémami, zdravotnými ťažkosťami alebo s emocionálnymi výzvami. Neustále sa vzdelávajú, zlepšujú svoje schopnosti a zručnosti, aby sa postarali nielen o rodinu, ale aj o svoju osobnú nezávislosť a kariéru. V prostredí, kde žijú, šíria lásku, pokoj, starostlivosť a ich angažovanosť, aj keď nenápadná, má veľký vplyv na zmenu k lepšiemu. Takto svoju úctu k žene vyjadril v básni Láska. Evangelický farár a básnik Daniel Šovc Pokľaknúť pred tebou a padnúť na kolená, písať ti, dávať ti vznešené, krásne mená. Je málo, pra málo a nemám na to slova, len nebo veľe za ten dar, vždy a znova. Ty máš moc nad mnou, rozsievaš zrná svoje a ja som ti vďačný, keď hľadiš husle moje. Nemôžem nespievať a nevďačným byť v piesni, aj keď ťa nevidím, si pri mne, ty a niesny. Ty spíš ponorená do snov, čo blúdia sem a tam. Je noc a padá dážď, iba ja tu budem a rozmýšľam. Aj o tom, čo sme prežili. Aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých. Poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si. Viem, čomu sa smeješ I čoho sa bojíš. Si taká, poakej som už dávno túžil. Múdrá, nežná. Prosto moja žena. Tak veľmi ako ľúbiť viem Ty si šťastie mojich dní Si vôňa majových rád ťa To nie je iba krásny sen, Tiež ma ľúb Nech nie som viac á. Ty spíš a ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra Ľubím ťa stále viac Navždy Nekonečne Si moja žena a ja som tvoj muž Dvaja ľudia vo veľkom svete Ktorí chcú po sebe niečo zanechať Niečo pekné a nezabudnutelné Aby si ich zapamätal Les, voda, kamene I tráva Aby si ich zapamätala zem A ľudia Ťa, tak veľmi ako ľúbiť viem Ty si šťastie mojich vní, si vôňa májových rám Ľubím ťa, to nie je iba krásny sen, Tiež ma ľúb, nie som viac sám.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 Da da da Májový krán ťa Tu nie je iba krásny sen Tiež ma ľúb Niech nie Napriek tomu, že v minulosti nemali ženy rovnocené postavenie s mužmi ani rovnaké možnosti vzdelávať sa, mnohé slovenské ženy sa vlastným úsilím stali významnými osobnostiami. Na začiatok spomenieme prvú slovensku botaničku Izabelu Textorisovú, ktorá spracovávala nevšetne druhy rastlín a kvetov a ktorej 160. výročie pri narodenia si pripomíname 16. marca. Narodila sa v radkovej, ale ako 20-ročná sa pristahovala zo so starou mamou do Blatnice, kde celý život pôsobila ako poštová úradnička a zároveň sa celým srdcom venovala Flore, Turca a Liptova. V Blatnici sa aktívne zapájala aj do kultúrneho a spoločenského života. Sama sa naučila 6 jazykov, aby si mohla s kolegami zo zahraničia vymieňať rastliny a poznatky o nich. V roku 1893 objavila na tostej nový druh bodliaka, ktorý bol na jej počes pomenovaný Cardus textorianus mark, a ktorý sa dostal aj do blatnického herbu. Jej herbár Herbarium textoris ktorý obsahuje približne 5000 položiek, je uložený na katedre botaniky periodoviedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Jej menom Textorisová je pomenovaná aj pamätka číslo 30252. V Blatnici sa narodila ďalšia významná osobnosť, poetka Maša Hadamová, kde prežila časť svojho detstva u matkynej priateľky Olgy textorisovej, ktorej sestrou bola práve botanička Izabela Textorisová a tá v nej prebudila lásku k prírode, ktorá dominuje aj v jej lirickej tvorbe. Po štúdiách na gymnáziu sa neskôr ocitla zo zdravotných dôvodov vo Vysokých Tatrách, kde napokon prežila 30 rokov. V Tatrách stretla svojho budúceho manžela, doktora Jana Pulmana, s ktorým žili na brehu Štrbského plesa vo Vile Marína kde sa stretávali s českými aj slovenskými umelcami. Maša Halamová je jednou z najvýznamnejších predstaviteľiek slovenskej poezie 20. storočia, ktorá si bola vedomá, že jej duchovné bohatstvo pochádza od Pána Boha a preto vďaka Daruslova, ktorý od neho dostala, dokázala svojou tvorbou a ľahkosťou prinášať božie pravdy nielen ľuďom vo svojej blízkosti. Ale aj širokej verejnosti. Jej dielo bolo preložené do deviatich cudzích jazykov. Vyšli jej zbierky Dar, Červený mak, Smrť tvoju žijem. V minulom roku bola vydaná exkluzívne spracovaná knia Poézia srdca, ktorá sprostredkúva lirickú poéziu z jej básnických zbierok s nápadom vydať zbierku všetkých jej básní. Prišla redaktorka, publicistka, prekladateľka a znalkyňa dieľa Maše Halamovej Anna Šikulová, ktorá tiež pochádza z Blatnice a hrdosťa k nej hlási. Kniha vyšla v nádhernej podobe s prekrásnymi ilustráciami uznávanej výtvarničky Katariny Vavrovej. Maša Halamová, Zakriatej hore Šli sme raz s milým cez veľkú horu veselý. Na vetvách stromov snehovi škriaci sedeli. Smiala sa hora, potriasla z hryvy snehu chát. Povedal milý pod bielou jedľou, že má rád. V tíšine nemej, líža o kamen zaklope. klope. Hej, mne je ľahko za mojím milým postope. Koľkokrát ti zaznel hlas, všetky bôle liečí čas. Koľkokrát, koľkokrát, už koľkokrát. Poťatý je v parku vzdro, ukrytá si pred svetom. Koľkokrát, koľkokrát, už koľkokrát. J milovaná, tak do jeho vole, tak to jeho planí, o svoje bole, on na to čaká, os jebo vráta, si milovaná, si milovaná, tak do jeho vole, tak do jeho planí, po svoje bole, on na to čaká, os tebo vráta milovaná. Tak prelom svoje močanie počuje tvoje volanie toľký krát, toľký krát, už toľký krát si milovaná. Tak je jeho vole, je do jeho planí, do no svoje vole. On na to čaká, on s sa, že turist bol v minulosti koliskov zásných žien, ktoré svojou tvorbou obohatili našu kultúru a svojou odvahou sa zapísali do slovenských dejín. V Martine sa narodila spisovateľka a prekladateľka Zora Jesenská, vo vrútkach spisovateľka-dramatička Hanna Zelinová, ktorá napísala trilógiu Ažbetín dvor alebo przarecké dielo pre deti Jakubko. V Martine žila aj prozaička Elena Marauty dlhoročná predsedníčka spolku Živena. Funkcionárkou Živeny a zakladateľkou prvého ženského časopisu Denica bola spisovateľka Terezia Vansová, ktorá žila v našej Banskej Bystrici. Samozrejme, spomenieme aj ženy z iných častí Slovenska. Nádhernú poetiku pre deti nachádzame aj po mnohých desaťročiach, v za Zajko Bojko a Činčín od Ľudmily Podjavorinskej. Sestra Martina Rázusa, Mária Rázusová Martáková, je tiež spájaná hlavne s literatúrou pre deti a mládež. Napísala napríklad rozprávky ako šlovajce na Vandrovku a starý Bodríga Vlk. Mojej generácii utkvel v pamäti nádherne ilustrovaný Štoprík Han ktorá kvôli boli svojmu postoju k okupácii musela odísť zo zamestnania. Ako disidentka sa stala jednou zo signatárov. Charty 77. Nemôžeme samozrejme zabudnúť na sestry Kristínu a Máriu Rojové, ktorých charitatívne dielo nemá dosiaľ na slovenskú obdobu ani na evangelickú farárku a poetku Zlaticu Oravcovú. Do našej kultúry sa nezmazateľne zapísala aj prvá slovenská ochotnícka divadelná herečka Anička Jurkovičová, Takýchto vzácných žien sme mali v minulosti neúrekom a to sme ani všetky nespomenuli. Ich spoločným znakom bola hlboká viera, pokora a ráskavé, dobré srdce. Ženy, na ktoré by sa v histórii slovenského kultúrneho a spoločenského života nemalo zabúdať, často čelili veľkým prekážkam. Napriek tomu sa dokázali presadiť v oblastiach. V ktorých mali len málo priestoru pre svoj rozvoj, ale svojim odhodlaním a neústupčivosťou zmenili svet okolo seba a obhajovali rovnoprávne postavenie žien v spoločnosti. Medzi také patrí aj spisovateľka Božena Slančíková Týmrava, autorka novely Čapákovci, ktorá poukazovala na to, že ženy nie sú len doplnkom mužov, ale majú vlastné myšlienky a ambície. Stala sa symbolom inteligentnej nezávislej ženy. Spisovateľka Hana Gregorová, manželka Jozefa Gregora Tajovského, sa celý život zasadzovala za práva žien, ich vzdelanie a rovnosť v spoločnosti. Nesmieme zabudnúť ani na Máriu Belovú, ktorá sa pred viac ako 100 rokmi stala prvou slovenskou lekárkou, čím prelomila bariéry v medicíne, ktorá bola v tom čase prevažne domenou mužov. Jej prínos v medicíne a boj proti tuberkulóze ovplyvnili nielen zdravotníctvo, ale aj postavenie žien v spoločnosti. Napriek obmedzeným vzdelávacím príležitostiam pre ženy aj v tej dobe dokázala. Že ženy môžu byť s mužmi aj v medicíne, rovnocennými odborníčkami. Otvorila tak cestu ďalším ženám, ktoré sa rozhodli nasledovať jej príklad v lekárskej profesii. Kamienky múdrosti Krásna žena sa páči oku, dobrá srdcu. Aký je rozdiel medzi mám ťa rád a milujem ťa? Keď máš rád kvet, tak ho proste otrhneš. A keď ten kvet miluješ, tak ho pravidelne polievaš. Ten, kto tomu rozumie, rozumie aj životu. Spýtala som sa, máš všetko? On ma vzal za ruku a povedal, teraz už mám všetko. Milé žienky, nie každá z nás je známa spisovateľka, vedkynia, ktorej meno pozná celé Slovensko. Väčšina z nás sú manželky, mami, staré mamy, priateľky, kolegyne, ktoré poznajú len naši najbližší. Snažme sa, aby sme ich privádzali na cestu k Ježišovi, aby sme boli pre nich svetlom, aby cítili našu lásku, starostlivosť a oddanosť. Veď v Biblii sa píše... Po ovoci poznáte ich. Chcem za vás všetky poďakovať mužom za každý kvetok, ktorý sme od nich dostali ku dňu žien, ale hlavne za to, že na nás myslia nielen v tento deň, ale že môžeme po celý rok cítiť ich lásku, priateľstvo, ochranu, pomoc a istotu v týchto neistých časoch. Pane Bože, stvoriteľ nebají zeme, Vásni pre tebou sa skláňame a velebíme ťa za krásu a pestorstvo tvojho stvoriteľského diela. Ty si stvoril človeka ako muža a ženu a v tele matky si nás utkal tak, že na svete nie dvoch úplne rovnakých ľudí. Slovami tvojho syna a nášho pána a spasiteľa Ježiša Krista si nám dal príkaz, aby sme sa navzájom milovali. Osobitne si určil nezastupiteľnú úlohu ženy, prináša so svojim manželom novú generáciu na tento svet. Prosíme ťa, Pane, ochráňuj, požehnávaj ženy a duchom svetým posved manželstvo i dietky. Veď všetky deti, aby vo svojich životoch zachovávali tvoje prikázania a nezabúdali hlavne na to štvrté, cti si otca i matku, aby si dohožil na zemi. Amen.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 Možná trochu zvláštní v dnešní době, no tak ať. Třeba s lásku vytlušíš. Na půdě jsem vystřelil růži z papíru. Dala si do vlasů, kde vám ty já. V tomhle smutným světě si má naději na víru. Že nebe modrý ještě smysl má. Jsem vystřelil růži z papíru, dá si si ji do vlasů, vyladívám ji já. V tomhle modrém světě si má naději na víru, že nebe modrý ještě smysl má.